Locașurile Idumeilor și Izmailitenii, Moabul și Agarenii, Gheval monșa, Amon și Amalic și cei de alt neam cu cei ce locuiesc în Tir, că și Asura a venit împreună cu ei, ajutat au fiilor lui Lot, făle lor ca lui Madian și lui Sisara și ca lui Avin la râul Chishon, pierit un a unui îndor, făcutu sau ca gunoiul pe pământ. Pune pe capeteniile lor ca pe Orib și Zev și Zevel și Salmana, pe toate capeteniile lor care au zis, să moștenim noi jertfelnicului Dumnezeu. Dumnezeul meu pune-i pe ei ca o roată, ca tristia în fața vântului, ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munții. Așa lungă i pe ei în viforul tău și în urgia ta, umple fețele lor de ocară și vor căuta fața ta, Doamne, să se rușineze și să se tulbere în veacul veacului, și să fie înfruntați și să piară și să cunoască ei că numele tău este Domnul. Tu singurii ești cel prea înalt peste tot pământul.